Per conèixer-nos tu i jo, recorda que aquesta veu sap recordar... I un dimecres més, després del contacte informatiu de les 12 amb Catalunya Ràdio, doncs eh, tornem amb Trossets Compartits, aquest espai que doncs, ja fa un, un mes llarg que us portem, a la sintonia de Ràdio Palafrugell cada dimecres a partir de les 12 amb la Sandra Bisba. Bon dia, Sandra. Bon dia, Ruben Doncs aquest espai en què repassem fets que van tenir lloc a casa nostra, a Palafrugell, doncs, a través de, de, de la premsa de l'època i avui doncs, posarem la mirada en un fet doncs, de bas mundial, però que també va tenir la seva afectació, òbviament, a, a Palafrugell, ens estem referint a la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, i a mi m'ha so sorprès moltíssim perquè realment té... He... Té conseqüències uh, uh, importants i, i, i actuen molt ràpidament. No? És el, el, que, el que realment m'assorprèn. De fet, se n'ha parlat molt de, de, de la Guerra Civil, com es fa la Guerra Civil aquí a Palafrugell i així, però realment uh, sobre la Primera Guerra Mundial no, no en tenia era constància de què va passar al poble, com, què, què es va fer, com van reaccionar, com... com quines van ser la, les primeres passes no? a l'hora d'actuar I, i la veritat és que, que bueno, ara ho veurem una mica perquè tot està doncs, publicat a la premsa doncs mm -hmm. que reaccionen molt ràpid i, i, i prenen mesures doncs, eh, bueno, en, en un primer moment que ens semblen com exagerades fins i tot no? després bueno, es veurà que és clar que, esclar, que som, arriben a ser quatre anys de guerra per tant sí, sí, no. dir que si sí, eh, però és curiós, és curiós. Anirem pam a pam i ho anirem descobrint. I comentes la, la rapidesa eh, amb el qual doncs, narren els fets que, que, que estan succeint. ve si ara ens està escoltant algú o, o segueix la notícia a través de, del blog o, o de la pàgina web algú jove, no? d'aquests mil·lennials o fins i tot d'aquesta doncs, generació X, que se'n diu ara, doncs, eh, poder no tenen aquesta rapidesa quan estem parlant doncs, de dies de diferència no? entre quan passa una cosa i es publica. Però, clar, hem de tenir en compte que Fa pràcticament, bueno, fa més de 100 anys, òbviament no hi havia tota la tecnologia que hi ha ara, i per tant, assabentar-se del que passava, doncs, a, a, en aquest cas, a 2.000 quilòmetres de distància, era molt més complicat que no pas ara. Sí, sí, de fet, clar, tu mires a Wikipedia, mires totes les enciclopèdies, et diuen quan va esclatar la, la Primera Guerra Mundial, i te poso una data molt concreta, mm -hmm. el 28 de juliol de 1914, mm -hmm. Però, però clar, tu mires a la premsa Pala Frugellenca i resulta que aquí ens en assabentem pel diari publicat el 2 d'agost. Bé, eh, segurament l'Ajuntament <ríe> eh, el dia abans, no? Però, precisament, aquest eh, és molt curiós perquè la publicació del, del semanari Baix Empordà publicat el 2 d'agost, a, a la primera pàgina, recorda que sempre aquests diaris tenen quatre pàgines, doncs la primera uh -huh. que va tot lo més important doncs ens eh, posen alerta de que la situació està complicada i que, i que pot esclatar d'un moment a l'altre no? i eh, ho diu les següents paraules Els perills de conflagració europea A l'hora que escrivim aquestes ratlles, l'angúnia del perill ens oprimeix el cor Tenim l'espasa de la guerra sospesa sobre Europa i si no s'inicia un retrocés en l'actitud de les potències, és molt fàcil que com un regoró de pòlvora la guerra fratricida s'encengui per tota Europa. Que Déu ens deslliuri dels horrors de la guerra. Això això estàs publicat a la primera pàgina, mm -hmm però resulta que abans o sigui, quan ja estan imprimint o quan ja ho tenen tot punt per imprimir els hi arriba la notícia de que ja ha esclatat uh -huh. i per tant han d'afegir a la pàgina 3 una última hora val, que amb un raconet que, que clar, que no... l'espai no que tenien, no? No, sí, uh -huh. sí, que no hauria de ser enlloc perquè clar, era una notícia bomba no, uh -huh. però bueno, clar, els agafa així a última hora i eh, titulen amb, amb un titular gros Última Hora i diu Ahir a última hora del vespre mentre estava en premsa el present nombre se'ns confirmà des de Barcelona que el ministre de Governació comunicà oficialment haver-se declarat la guerra entre Alemanya, França i Rússia. No cal dir la impressió que ocasiona la nova a l'ésser coneguda pels greus perjudicis que indubtablement ha de reportar a tot el món doncs aquesta darrera hora quan ja ho tenien tot a, a, a punt segurament ja havien imprès, poder, les dues primeres pàgines i van dir, carai, ara ens en adonem d'això no? uh, posem-ho aquí a la tercera pàgina apareix aquesta última hora en un reconet ja farem una fotografia, o ja sí, ho podeu sí, veure sí, la pàgina sí, sí. web també. Sí, sí, sí, ho Perquè és, és, és, és, és per, per mirar-ho, no?, per, per, per, dir, per entendre no? com funcionaven les coses abans, no és tan fàcil com ara tot digital, ho poses en, eh, al davant de tot, titular sí, sí, en gros, sí, sí, sí. en aquest cas va, va quedar aquí com amagat fins i tot, eh? Exacte, exacte, vull dir, sí, sí, és que podia passar, ho desapercebo perfectament mm -hmm. per, la, per moltíssima gent, no?, Uh, doncs bé, clar, ens hem d'esperar al seminari del 9 d'agost, perquè doncs, que, clar, ja ha passat ens han passat 10 dies per veure una mica bueno, uh, com segueix. No? I en el seminari del, del 10 d'agost sí que ja s'omple les dues primeres pàgines, estan dedicades al conflicte europeu, que així ho, ho titulen. Mm -hmm. val? i tenim doncs, uns primers articles que criden a la serenitat i a la disciplina, no? que la gent no s'esvari que, que, que, bueno, que s'ha de veure que sobretot doncs, intentem doncs, seguir el que l'Ajuntament ens està, ens demani eh, que, que la gent no s'esvari no? i ja hi ha un primer titular eh, en què eh, apareix amb el nom de Conseqüències del conflicte. Serà un titular que anirà apareixent en, en, en tots els números següents mm -hmm. i que eh, a partir de subtítols aniran doncs, eh, treballant o donant a conèixer diferents temes, diferents gestions que fa l'Ajuntament eh, sobre diferents temes. No? I realment es posen les piles molt ràpid. Eh? Jo, jo he quedat esperverada veient ja doncs, el, el semanari del 9 d'agost, en què doncs, eh, ja es veuen realment les primeres conseqüències. No? T'en llegeixo algunes de les que uh -huh. realment... Doncs, eh, eh, ben, primer, les primeres notícies, eh, d'alguna doncs, eh, manera expliquen doncs, que se n'assabenten doncs, al, al dia 1 la, la intranquil·litat no? que això uh, ha suposat ja pel poble, que la gent al carrer els obrers, els treballadors doncs, hi ha molt de uh, rebombòrit molt, molt molta gent doncs, uh, uh, murmurant i, mm -hmm. i que veus que hi ha una certa intranqui·litat que respira intranqui·litat fins al punt de que uh, aquí ho titulen com a regells injustificats, diuen L'endemà de saber-se oficialment que la guerra era declarada, la circulació de duros i pessetes era tan escassa que feia impossible el canvi dels bitllets de banc. Si o sigui, la gent de seguida ja eh, es va espantar i va dir ui, ui, ui eh, anem amb compte, eh, i ja es veu doncs, una manca de, de circulació de duros i pessetes i que feia doncs, això, doncs, impossibilitava el canvi eh, fàcil, no? Uh, Un altra és que ja criden els súbdits estrangers que, que estan visquent aquí o que estan treballant aquí, eh? diu per ordre dels respectius consolats, foran cridats a files tots els súbdits estrangers que desempenyaven càrrecs en aquesta vila. Eh? Doncs, com veieu, es van fent aquests petits com, eh, sí, titulars no? dins d'aquesta primera pàgina del, del Baix Empordà i amb aquests ítems, no?, el reservat injustificat, aquesta intranquil·litat, la crida, doncs, d'aquestes persones estrangeres que estan aquí, doncs, pels seus països, respectius països perquè vagin a, a lluitar en aquest conflicte. Correcte, mm -hmm. correcte. Llavors, és clar, imagina't, amb, amb un país com el nostre, que, que vivia del suro, mm -hmm. doncs, eh, realment, doncs, també les cambres de comerç de Palamós, de Sant Feliu de Guixos i a Foment de la Indústria Tapera d'aquesta vila reuneixen per prendre, doncs, determinades eh, solucions i s'encarrega que els representants acords doncs, eh, transmetin la queixa al govern no? de que prenguin doncs, eh, eh, no, que facin passos no? perquè la situació és crítica uh -huh. eh? pensem que tots aquests països en guerra són els nostres compradors de suro eh? i que per tant doncs, ha, tothom està molt intranquil de, de, de què passarà uh -huh. no? Un, de les, un dels aspectes no? que també quan hi ha alguna situació de crisi que també doncs, es posa molt la mirada és en el preu de, de, del menjar no? Uh, no sé si també ho, ho posaven I aquí i tant, i tant el preu dels que viures doncs, a, aquí també doncs, l'Ajuntament hi, hi posa mà perquè s'eviti que es pugin els preus de, de, dels articles de primera necessitat i també ja es priva de l'exportació a, a països estrangers mm -hmm. de fet, amb, amb alguna altra notícia també llegeixo que l'alcalde atura un, un, un tren carregat de blat un, que marxava de Palafrugell i no el deixa marxar eh? perquè, clar qui sap si el necessitarem no? clar, I, no, no, realment doncs són, són mesures que a mi em sorprenen no? perquè dius, bueno es fa tot una guerra però tu no saps Ara ja ho sabem, què va passar, Exacte. però clar, en aquell moment no sabia si podia durar una setmana o com va durar 4 no? sí, anys. Sí, sí, sí, per no vull tant... que realment, ostres, són mesures bueno, que suposo que ja deu ser com una sèrie com un protocol no? uh -huh. que s'ha de seguir, però realment, amb, amb, a mesura que anava llegint, em sorprenia moltíssim. <laughs> on, on més es va posar la mirada? També. Doncs mira, eh, també limitació al treball, o sigui, la setmana següent, ja es limiten els jornals o si sigui, els treballadors passen a treballar sis dies uh -huh. a treballar-nos tres eh? dic que, que, que ràpidament doncs, eh, aquí diu limitació al treball la primera conseqüència d'aquesta guerra és la limitació del treball en quasi totes les fàbriques de més importància en quines ja va acabar-se la setmana el dijous, se diu que per la setmana entrant els fabricants han senyalat als obrers la setmana de tres jornals Uh, S'imagina-te, no? Vull dir que realment... Ostres, uh, que no m'estranya... Que, que, que la gent pel carrer... Clar, i, i Estigués preocupada... Bé, clar, te redueixen... De, de sis a tres jornals... Uh, I veurem que això... Uh, serà una dinàmica... Que cada cop doncs, anirà agafant... Doncs, uh, uh, més, més volada... I anirem... anirem a, hi ha moments que es passa dos jornals... Uh, al llarg de la guerra... I també veiem que les primeres persones en, en ser acomiadades són les dones, uh -huh. no? s'intenta mantenir el sou de l'home, que sempre és una mica més, més, més alt, val? Uh, i, per tant, les dones són les primeres que, que aniran al carrer. Uh, mira, per, per, per fer-te una idea dels sous uh, durant doncs, uh, la Guerra Mundial, doncs ens sí. anem des de... Els homes que cobraven el, el jornal a tres pessetes i mitja, a les dones que en podien cobrar dos, dos i mitja, vull dir, les dones sempre cobraven menys, sí. eh? unes dues terceres parts, malauradament, i per tant doncs, eh, seran les primeres doncs, que, que, que hauran d'anar cap a casa i s'intentarà doncs, mantenir el, el, el sou del marit. No? mm -hmm. Doncs aquestes són les conseqüències que també ens doncs, expliquen altres, no? La primera que ens explicaves, aquesta manca de circulació d'aquest cas de duros i pessetes, òbviament, si sí, et tradueixen els el dies de feina, doncs tampoc n'hi has de gastar tant com, com abans, no? Clar, clar. Per mm. altra banda, també intenten donar tranquil·litat, per exemple, la caixa d'estalvis de Palafrugell intenta donar, doncs, una sèrie de tranquil·litat dient que, bueno, que, que la caixa és forta i que no pateixin, val?, mm -hmm. Uh, i envia doncs a la següent circular, els seus associats, diu la junta de govern d'aquesta entitat té gran satisfacció, avui que circumstàncies anormals fan trontollar la vida econòmica d'Espanya, de manifestar l'estat floreixent de la Caixa que fa pugui saber íntegrament els cavals als que depositaran en ella sa confiança. Però, uh, per, bueno, per d'alguna manera... Uh, que les coses vagin bé, com que no saben exactament doncs, el què durarà el conflicte i, i la importància que tindrà, mm -hmm. diu que bueno, proposen una sèrie de mesures. No? I diu que els imponents, eh, els que els, diguéssim, els, els, els, els, la gent de, de la caixa, els que, tenim, els que tenien els diners a la caixa, els sí. imponents, podran retirar la quantitat de 25 pessetes més, més el 10% del seu capital el primer mes, i en els successius solsament el 10% del capital. Això ho feien perquè de cop i volta no es buidessin doncs, a tots els cabals de la caixa, sinó que la gent doncs, tingués mesura i anés doncs, a traient a poc a poc en vida mm. que necessitava, però que bueno, ja avisar-los de que aquest seria el sistema doncs, a, que, que es mm. s'utilitzaria a partir d'ara. Clar, no sé si és com, com ara, no? Que, que no sé si abans funcionava com ara, vull dir que Tu tens, no sé, X diners al banc, però realment no hi són, no, aquests diners? Torreta, <laughs> per tant, correcta. no es pots anar a tot de cop. No sé si en aquesta època també ha el mateix, sí, però bueno, sí, es van sí, curar en sí. salut sí, sí. Uh, per, i van fer doncs, aquesta mesura per, per tal d'evitar doncs, aquest col·lapse, com, com ens comentaves. Uh -huh. També, per exemple, l'administració de Correus doncs, diu que queda suspensa l'emissió Uh, de, el curs de correspondència és ja ordinària, com certificats assegurats per a Alemanya, Àustria, Bòsnia i Herzegovina. L'estació de tren doncs, també queda suprimit al servei de passatgers i mercaderies a gran i petita velocitat en França, així com també el transport de comestibles. Ah, vull dir que bueno, el transport de comestibles en aquí un altre cop, no? una mica uh -huh. aquest control de comestibles que no, que no marxin cap a fora. Vull dir que realment doncs, uh, bueno, es veu doncs, uh, moltíssimes accions ja, doncs, executades els, eh, ja els primers 10 dies. Doncs, com veieu, la, la, la, la primera setmana, no?, després d'esclatar de, la guerra, o que se sapigués, si més no, a, a, a través de, del Baix Empordà, doncs, a, a les conseqüències de la guerra, que ens expliquen eh, una setmana després, doncs, es, que, que esclatés el, el conflicte que ells, en, en aquell moment, doncs, eh, titulaven com a conflicte europeu, perquè òbviament, encara no hi havia hagut la intervenció d'altres països de, uh, que no fossin de, de, de dins d'Europa, diguem-ne, i per tant no sabíem, no, encara no tenia el titular de uh, Guerra Mundial ni primera, perquè òbviament no sabíem que hi hauria una segona, eh? Sí, sí, sí, uh, tot sí, això, sí, clar, perfecta. hem anat sapiguent ara i ara tenim molts noms que, que, que tenim, però abans, òbviament, quan passaven les coses encara no, no havien titulat com ara ho coneixem uh, aquestes són les primeres conseqüències ara explicarem més o, sí, o encara abans bueno, vols... només, només dir, dir el, el 16 d'agost que és la següent publicació sí. segueix amb les conseqüències del conflicte um, i m'agradaria destacar-ne dues dient molts, eh, com deia, uh -huh. eh, totes són subtítols eh, que et van marcant una mica els temes que es van tocant un important, els que viures no s'apugen, encara no s'apugen, s'acabaran pujant, però per ara encara no s'apugen. I llavors al treball de les fàbriques que diu, en totes les fàbriques continuen treballant-se tres jornals. Amb el fi d'evitar que durant tres dies la setmana tots els obrers estiguin parats, els comerciants s'han acordat que unes fàbriques treballin els tres primers dies de la setmana i les altres els tres últims. Hem dit que això serà ja una, una tònica d'aquests tres dies i, com dic, no? mira que va avançant el conflicte, sobretot a, en, a, en el 17 i així, de, i en el 18, doncs veiem mm. que hi ha una reducció de dones. Per exemple, mira, si el 13 1913 teníem 29 dones treballant a la fàbrica de Can Genís, eh, el 1918 ja només en queden 6, eh? i d'homes també de, de 21 passem a 12 eh, sí. els homes veiem que, que se'n redueix una mica menys mm -hmm. val, però sí que hi ha aquesta reducció de jornals de 3 dies des de, des de la primera mm -hmm. setmana eh, i llavors arribant doncs, a alguns moments a, a passar a dos jornals i alguns a, a un i, bueno, i molts altres al carrer Uh -huh. doncs estem explicant les primeres conseqüències que s'expliquen a través del setmanari d'Age Empordà sobre la primera guerra mundial i abans de comentar altres eh, mesures no, que va prendre l'Ajuntament en aquest cas doncs farem una aturada en el, en el camí i, i, ens, i us posarem una, una cançó una música de, de sí, l'època correcte, uh, he triat Can Madelon és una cançó francesa que, que s'estrena poc abans de començar la guerra. Uh, la lletres de Louis Busquet i la música de Camille Robert. Però, de fet, qui la, qui la porta el, uh, tot el públic en general és Charles-Joseph Pasquier, conegut com Bach, uh -huh. i és un senyor que, que anirà cantant aquesta cançó en, en diferents punts de França, on hi ha... Uh, on hi ha soldats, una mica també això que es feia no? d'anar a animar els soldats i la cançó és molt adequada perquè descriu com coquetejaven els soldats amb una jove cambrera <ríe> Molt bé, doncs posem aquesta cançó i tornem de seguida Au mur tout couvert de lierre autour le c'est le nom du cabaret La cerdantée je ne suis gentille légère comme un papillon quand ne vin son œil petit Nous l'appelons la Madelon Nous en rêvons la nuit Nous y pensons le jour Ce n'est que Madelon Mais pour nous c'est l'amour Quand Madelon vient nous servir à voir Sous la tonnelle On frôle son jupon Et chacun Lui raconte une histoire Une histoire à sa façon La Madelon Pour nous n'est pas sévère Quand on lui prend la taille ou le menton Elle le rit, c'est tout le mal qu'elle s'est fait Madelon, Madelon, Madelon Un caporal en képi de fantaisie S'en fut trouvé Madelon un beau matin Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie Et qu'il venait pour lui demander sa main la Madelon pavette en somme Lui répondit en souriant Et pourquoi prendre-je un seul homme Quand j'aime tout un régiment Tes amis vont venir Tu n'auras pas ma main J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin Quand Madelon vient nous servir à voir Sous la tonnelle on frôle son jupon Et chacun... Doncs tornem al eh, procés compartits. aquest procés compartits eh, dedicat avui doncs, a com la premsa doncs, a... anava narrant els fets que ens arribaven a través de la Primera Guerra Mundial i quines conseqüències va tenir doncs, a Palafrigell. I a continuació, com dèiem, eh, posarem la mirada en una de les mesures que va prendre l'Ajuntament per intentar doncs, minimitzar Sí, entre cometes, eh? uh, sí. els efectes de la guerra sí, sí. Uh, Bé, uh, clar un dels problemes és que clar, sí, hi ha menys jornals, uh, hi ha menys diners i mm -hmm. més dificultats per comprar que viures que, que, um, pel que sabem al principi doncs, el preu es controla s'intenta doncs, que no, no s'acabi pujant, però clar cada cop és més difícil mm -hmm. i el 26 d'agost de 1914 Eh, doncs eh, ja comencen a aparèixer els primers comentaris eh, en plens de l'Ajuntament en què es proposa eh, obrir una cuina econòmica, eh, crear una cuina econòmica per doncs, donar facilitat a totes aquestes famílies que, que realment ho necessiten, que estan en una situació molt complicada, doncs perquè es puguin doncs, alimentar gratuïtament o, si no, més econòmicament Uh, els obrers sí. Llavors doncs uh, sembla que ser, això la primera notícia la tenim el 26 d'agost en què donc hi han aquests primers comentaris sembla ser doncs que sac s'acaba aprovant doncs, uh, en un dels plens de, de l'ajuntament i el 13 de setembre ja corre una circular que és copiada també a la premsa i que uh, diuen de manera simpàtica, copiem a continuació la circular dirigida als veïns adinerats d'aquesta vila per al sosteniment de la susdita cuina. I llavors, doncs, la circular doncs, explica una mica doncs, que la situació doncs, està realment doncs, complicada, que s'ha acordat destinar tots els recursos de, de, del pressupost per a obres públiques, per, per arreglar els camins i altres serveis, mm -hmm. per mirar d'ocupar el major nombre d'obrers sense feina, però que, tot i així, fa falta doncs, una ajuda per uh, poder doncs, alimentar doncs, a, a tota aquesta gent que, que realment gairebé ja no es pot ni, ni, ni pagar el menjar, no?, lles de one x para hacer más llevadera dicha obra se implantará una cocina económica de la que los obreros puedan podrán surtirse con gran economía y en su caso se servirá gratuitamente a los más necesitados para el sostenimiento de la referida cocina económica se ha acordado también invitar a las clases que puedan contribuir al referido objeto Y habiéndose considerado que usted es otra de las personas que pueden conyugar a la obra proyectada, se le invita por medio de la presente para que contribuya, a cuyo a cuyo fin espero que anotará al margen de este escrito la suma por la que desea suscribirse semanalmente. Ya, por tant, doncs, bueno, sembla... Eh, doncs que, que, que hi haurà una part del pressupost facilitada per l'Ajuntament mm -hmm. però aquesta no és suficient i per tant doncs es demana doncs, a, a, a, la, a la gent adinerada sí. eh, doncs que aportin doncs, una part dels diners Molt bé, se'n comença a parlar a, a l'agost, en el ple de l'agost al setembre doncs, es passa aquesta circular i un mes després, no? a l'octubre ja comença, sí. No? sí, sí, de fet eh, la cuina s'estrena el 6 d'octubre uh -huh. eh, també el 914 s'instal·larà al carrer Sant Martí o sigui ben a prop de la ràdio sí. eh, el carrer de la biblioteca en els números 2, 4 i 6 I, eh, és un edifici que l'Ajuntament ha de llogar i que paga 250 pessetes anuals per al lloguer d'aquest edifici i Llavors doncs eh, es farà doncs un servei de dinar i de, i de sopar. val en què doncs, eh, en aquí doncs, el, ens explica una mica en aquest article escrit el 11 d'octubre. Mm -hmm. Diu: "Dimarts passat s'inaugurà la cuina econòmica municipal. L'èxit més falaguer ha coronat els esforços de llurs organitzadors superant el que creien els més optimistes. L'excel·lent qualitat del menjar i el bon gust que en ell s'hi troba ha mogut a totes les famílies obreres a utilitzar aquest servei que tant els ha d'ajudar a viure en circumstàncies com les actuals. Pel sosteniment d'aquesta cuina, compta setmanalment l'Ajuntament amb la quantitat de 800 pessetes sense comptar-hi els diners que es fan de la venda del menjar que es cuina. Els bonos acreditatius i que faculten a qui els posseix per anar a buscar el que necessiti els venen en els estancs. El dinar, comprenent escudella i can d'olla, val l'ínfima quantitat de 15 cèntims i el sopar, entenguant-se lo que parella escogui, també val 15 cèntims. De manera que, amb una quantitat relativament petita, una família pot alimentar-se bé. Aquesta és la primera obra pràctica que ha portat a cap l'Ajuntament i que, en vista dels resultats obtinguts, ens plau felicitar a son iniciador, senyor Linares, i la comissió encarregada de lliure funcionament i que està composada dels regidors senyors Gabriel Bretxa, president Carla Serra, Josep Bufill, Sebastià Ferrer i Pere Oliveres. Doncs s'inicia eh, aquesta cuina, doncs, eh... Per intentar doncs, donar aquesta vestiment, se'n parla bé, a més a més, del, del menjar, com veiem No sé si això només va ser al principi o... No, no, o sigui, clar, de fet, era molt benvinguda. Eh? Vull dir que veurem una mica que, que realment doncs, l'acaba utilitzant moltíssima gent. Sí que hi ha moments en què doncs es dubta de si continuar-la mantinguent, mm -hmm. eh? perquè pel seu cos elevat eh? i perquè doncs, hi ha moments en què sembla doncs, que ja s'utilitza menys. Però bé, bueno, jo he estat mirant una mica els, els números i, i realment doncs, eh, es, fan, es, fan, es fa servir moltíssim. Després, després hi arribarem. Uh -huh. Només, només destacar-te una coseta. O sigui, en principi sembla que fan com varis preus, no? Fan, o sigui, els que no tenien feina, doncs eh, podien obtenir el menjar gratuïtament mm -hmm. o sigui, el que calia és que anessin a l'Ajuntament demanessin que no tenien eh, feina i llavors doncs, els donava un bo per utilitzar doncs, la cuina gratuïtament Per llavors doncs, a l'estanc doncs, t'oferien eh, bons d'això de, de, de 10 i 15 mm -hmm. cèntims de diferents, de diferents preus en què doncs, eh, tu podies doncs, a, accedir doncs, a, a, també a la cuina econòmica doncs, a, doncs, a un preu reduït i això, doncs, es va utilitzar bastant. Eh? De fet, en aquí tinc alguns, um, algunes publicacions, perquè sembla que en el Baix Empordà, en el Seminari Baix Empordà, es va publicar setmanalment els bons que s'han venut, val? o que s'han repartit. Sí. Per exemple, uh, aquesta és del 31 del 12 de 1916, estem just a la meitat de la guerra, sí, i diu que eh, la setmana del 18 al 24 de desembre s'han donat 1.059 dinars gratuïts, val? Eh, llavors se n'han venut el preu de 20 cèntims 17, el preu de 25 cèntims 4, llavors de ser pas gratis se n'han fet 784, de venuts a 20 cèntims 2, a 25 cap, i llavors eh, també fan racions venudes a transauns, o sigui, gent que no era del poble però que també doncs, eh, hi podia accedir, comprant també a l'estanc, sí. se venut 16. O sigui, un total de 1.882 eh, eh, àpats. Uh -huh. I llavors també bueno, t'expliquen també una mica les famílies que, que, que, que hi assisteixen, són 90 famílies, val? palafrugellenques amb un total de 348 individus. Uh -huh. val? I sembla ser que també acaben doncs, donant racions de llet, eh? i es venen racions de llet amb pot, de vaca, i també a la llarga s'acaba venent de cabra. Mm? Doncs veiem, eh, pels números aquests que, que ens porta el setmanari, que eh, pràcticament tothom, llevat de molt pocs, són, reben aquests bons de forma gratuïta. Sí, mm -hmm. uh, o sigui, hem de pensar que la, la població pala palafrogellenca del moment ens movem amb una població d'uns 8.000 habitants, uh -huh. uh, llavors doncs, veiem que unes 1.600 persones al o estan fent servir. Mm -hmm. dir que realment estem parlant d'una quantitat important sí. al poble, Vull dir que 1600 persones que necessitin i que i 1000 d'aquests bonos siguin gratuïts, eh? Vol dir que, bueno, 1000 per dinar i 700 per, per sopar o sigui, estem parlant de 1700 bonos eh, utilitzats eh, per per aquestes famílies a eh, de manera gratuïta ben pocs es paguen sí. eh? uh -huh. que, que realment doncs, era un, bueno, ja ho diuen no? era una necessitat important eh, i és una de les accions pràctiques i que, i que, i que es veuen no? doncs el resultat directe que, que dona aquesta cuina econòmica que va doncs, ser una gran iniciativa per als números que presenta que presentaven no? en el seu moment i que ara la Sandra ens ha estat explicant. Una cuina eh, econòmica que em van parlar, te'n recordes, no? quan va parlar de cuina comunal obrera? Exacte. Que es va voler exacte. repetir. No? Eh, bueno, sí, sí, sí, aquí si, si recordeu doncs eh, el que comentàvem és que que el, els obrers al el 19 doncs, demanen poder obrir aquesta cuina mm. i poder utilitzar els utensilis i tot el que el que s'hi tenia no? I, vull dir que era una cuina que ja coneixien, Clar. que l'havien utilitzat durant els anys de guerra i que per tant doncs eh, esclar, eh, acaba a finals de la guerra s'acaba passant passa al carrer Sant Martí passa el, a l'hospital l'Hospital uh -huh. de Palafrugell i allà es continua funcionant, no? Com un hospital eh que dona possibilitat doncs, a la gent més necessitada doncs a poguer doncs, utilitzar la cuina. Uh -huh. eh, però al principi, al principi la tenim aquí, doncs ben a prop, ben sí. cèntrica al carrer al carrer Sant Martí. Doncs, eh emneta repassant aquestes conseqüències que de, que ens deixava la Primera Guerra Mundial a través d'aquestes doncs, publicacions que sortien Uh, setmanalment el Baix Empordà i no sé si tenim uh, algun altre aspecte a remarcar abans d'acomiadar-nos sí, abans d'acomiadar-nos volia explicar-vos una mica que també doncs, l'Ajuntament publica el cost d'aquesta cuina una mica el pressupost no? uh -huh. i, i bueno, es comptava amb un pressupost d'unes 11.000 pessetes val? Eh, els ingressos els obtenien doncs, de la recaptació obtinguda en els estancs per, per la venda de bonos que aquí pujava a 1.700 pessetes uh -huh. ja ho faig amb números rodons eh? sí. llavors la subscripció de voluntaris eh, que serien doncs, tota aquesta gent adinerada eh, que donava doncs, diners pujava el, a 8.465 pessetes els donatius extraordinaris, que aquests no sé exactament d'on venen 115 amb, amb 20 pessetes i la subvenció de l'Ajuntament que eh, ens diu de 800 pessetes en aquest cas, en aquí eh, aquest any 1915 és de 740 pessetes o sigui que, que realment el, la quantitat més important ve de les famílies adinerades del poble, eh? perquè ja et dir que l'Ajuntament aporta 740 i eh, els voluntaris, 8.475 pessetes eh, d'un pressupost d'11.000, eh, veiem que sí. pràcticament doncs, eh, tot, eh, eh, quasi tot, la eh, portava eh, la gent adinerada del poble. Eh. I llavors amb, amb gastos, es caien els gastos extraordinaris de la instal·lació, de la compra del material de la manutenció, de la recaudació i d'impresos, del personal, de gastos... Bueno, o sigui, realment, doncs, arrodoneixen eh, els gastos, aquestes 11.000. A més, a més, diu les recessions subministrades aquest primer any, mm -hmm. pel novembre, ja aquestes gratuïtes, ja pugen a 2.626 mm, i el desembre passen a 3.653. Qui es va veient doncs, els efectes eh, que està tinguent la, doncs, la Primera Guerra Mundial, amb, doncs, amb tots aquests aspectes que hem anat repassant sobre la feina, sobre també doncs, el, el preu del menjar, que segurament, com he dit en un principi doncs, es va poder mantenir doncs, eh, a mesura que anaven passant els mesos, doncs, eh, finalment no, no, no es va poder contenir i clar, van augmentant el preu dels queviures, com dèiem. I per tant, doncs, la gent doncs, al final necessitava aquesta cuina econòmica i cada vegada més necessitàvem doncs, de forma gratuïta, com, com, com anem veient. Correcte, es van, van, van sumançar mm -hmm. eh? cada cop més casos. Per tant, doncs, realment era una una cuina que, molt necessitada mm -hmm. i, que, i que va donar un servei molt important pel poble de Palafrugin. Mm -hmm. Molt bé, doncs Sandra, hem repassat uh, aquests uh, alguns aspectes no?, que ens deixaven aquestes publicacions primerenques no?, de la, sobre la Primera Guerra Mundial i també doncs, hem posat la mirada en aquesta cuina econòmica. La veritat és que molt interessant i tots aquests uh, articles, uh, notícies que hem anat repassant doncs, uh, gràcies a, a l'Arxiu Municipal no? en aquest cas Sí, sí, l'Arxiu Municipal que ho té tot uh, penjat online i mm -hmm. que per tant és molt fàcil consultar-ho eh, jo que sempre uh, vaig estirant coses, vaig estirant fils i a última hora sempre me falta acabar de trobar alguna cosa i, bueno, i me va molt bé, vull dir que és, és un servei fantàstic, ens hem de sentir molt orgullosos per la Frugellenx perquè no tots els pobles tenen un arxiu municipal com el nostre. Doncs, per a la gent com la Sandra, que és curiosa mena i, per tant, li de remenar i remenar, i per als que doncs, ho hagueu de fer per obligatorietat, com doncs, puguin ser estudiants o gent doncs, que estigui fent algun treball sobre fets antics a Palafrogell, doncs, ja saben, tenen aquesta possibilitat a través d'internet de, de, de, de buscar doncs, publicacions de, de principis del segle XX. Uh, molt fàcil, poseu arxiu municipal de Palafrugell a Google, allà us en enviar sí, un enllaç que sí, ja sí. i... hi ha penjat des de finals del 19 fins avui, eh, mm -hmm. I realment és és esplèndit, esplèndit. És es, es, es, una eina perfecta per fer treballs de, de recerca, treballs de, de universitaris, vull dir, teniu una eina, tenim una, una gran eina doncs, a través d'aquesta feina que, que s'ha fet des de l'arxiu. Doncs Andre, nosaltres ens acomidem i, i res, ens retrouem dimecs que ve. Molt bé, fantàstic. Fins demà que estic. Fins A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisbe. ...per conèixer-nos tu i que aquesta veu globally Sa